Подорож пана Мільйона та його книга У середньовічній Європі найвідомішою стала мандрівка Марко Поло. Його батько та дядько, Ніколо і Мафео Поло, були заможними венеціанськими купцями і упродовж багатьох років вели торгівлю з країнами Сходу. У 1271 році вони знову вирушили в подорож і цього разу взяли з собою 17-річного юнака. Родині Поло знадобилося близько чотирьох років, щоб подолати тисячі кілометрів територією Азії. І тільки в 1275 році вони досягли мети, опинилися в місті Ханбалик – сучасний Пекін. У Китаї поло жили впродовж 17 років. Кмітливий та енергійний Марко служив у імператорах Хубілая, який послав його з дорученнями в різні райони країни. Подорожуючи, допитливий венеціанець познайомився з природою і культурою Китаю та став першим європейцем, який побував у внутрішній Азії. У 1295 році Марко Поло повернувся на батьківщину. За кілька років між Венецією та її сусідом Генуєю спалахнула війна. Марко брав участь в одній із морських битв і потрапив у полон. У в'язниці його дивовижні розповіді про пригоди на малознайомих європейцям землях записав один із в'язнів – Рустічано. Книга Марко Поло вийшла напрочуд захоплюючою та користувалась неабиякою популярністю. Проте часто до неї ставилися як до пригодницького роману, а не до опису подорожей. Та й справді, як європейцям було повірити, приміром, у те, що «чорні камені можуть горіти», і що за товари можна розплатитися папірцями, а не дзвінкими монетами. Адже вони тоді ще не знали про властивості вугілля і про існування паперових грошей. Слід зазначити, що часом Марко полюбляв і перебільшувати, за що йому дали прізвисько «мільйон». Проте вчені зацікавились цією працею і з'ясували, що поруч з вигадками в ній дуже багато точної інформації. Чи знаєте ви, що у книзі Марко Поло йдеться і про територію сучасних України, Росії та Білорусі? Мандрівник розповідає, що тут живуть християни, простодушні й довірливі. Ми також дізнаємося про роздробленість давньоруської держави і про її залежність від татарської орди.